Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Varmt och mycket hjärtligt välkommen till sportintervjupodden Agendasättarna igen. Jag som står bakom den heter Anders Sedhamre och feedback på både detta specifika avsnitt eller podden i stort tas emot på anders agendasattarnase eller via Twitter där jag heter Anders Sedhamre i ett ord. Det där kanske ni känner igen vid det här laget. Jag säljer fortfarande t-shirt via de där kanalerna också. Det är bara att höra av sig för den som är sugen på att vinterpoppa upp garderoben. Eftersom vinter väntar runt knuten är veckans gäst synligen aktuell och relevant. Det blev på sina håll citat ramaskri, slutcitat När det kunngjordes att SVT hade tappat sändningsrättigheterna till via har satt för olympiska spelen 2014 och 2016. Gäst yes, denna vecka är en av männen som ligger bakom det där skiftet via har sportchef Erik Westberg. Vi pratar såklart en del om OS-rättigheternas innebörd för kanalen men också om Premier League och Champions Leagues betydelse. Westberg analyserar sina befintliga programledare, experter och kommentatorer samt berättar processen bakom rekryteringen av nya tv-stjärnor han talar också om hur han ser på SVT och TV4-sportsatsningar och vad vi har satt kan lära sig från dessa bägge mediehus. Lite branschigt må hända, men flera spännande resonemang för den som är intresserad. Här är en hälsning från min sponsor NordicBet. Vi tycker alla är värda en andra chans. För även om du har stenkoll på matchen, spelarna, tränaren, vädret och kanske till och med gräset på planen så kan det osannolika inträffa. Därför lanserar vi nu Andra Chansen, ett spel i spelet där du kan få pengarna tillbaka på ditt bett och som håller spänningen vid liv ända fram till slutminuterna. All information om Andra Chansen-matcherna kan du hitta på nordicbet.com och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Här så intervjun med Erik Västberg. Play. Och vad händer om du säger någonting? Ett, två, tre. Bra. bra. Mycket välkommen Erik Westberg via Sattsport. Tack så mycket. Alla får presentera sin egen yrkesroll eh, som första fråga. Nu ger jag dig chansen att göra det. Min yrkesroll är... Titeln då. Jag är ju sportchef för MTG via Satt i Sverige. Eh, det innebär att jag ansvarar för eh, MTGs sportutbud i Sverige. Eh, Var rättigheter, hur vi tar hand om dem, den personalen som jobbar runt våra sportsändningar. Strategiskt hur vi tänker framåt, ja, hur det ser ut enkelt, just kring sport. Och det gäller ju även då våra fri-TV-kanaler, den sporten som visas där, TV3, TV6, TV10, TV8. Mm. Jag tror många har läst dig i branschpress och i kvällstidningar och dina slagkraftiga citat under det gångna året. Här. Men få har kanske sett dig i tv eller hört dig i radio och poddar. Vad har du för sportbakgrund först och främst? Ja, min sportbakgrund är väl eh, tre sporter som utövare som jag verkligen har eh, hållit, hållit på med. Och det är framförallt fotboll och tennis som jag spelar väldigt mycket som aktiv. Eh, min tenniskarriär var väl den jag satsade mest på men insåg när jag var runt 15 år att jag är ingen ny Edberg vid villander eh, Men jag insåg att jag kan ju nog fortsätta spela och så kan jag nog få plugga lite utomlands. Så att jag fick scholarship i USA och spelade tennis, men pluggade samtidigt film och tv som är då på sidan av sporten, mitt andra stora intresse. och valde det stället då, eftersom inte mina kvaliteter räckte att satsa på tennis. Sedan har jag åkt väldigt mycket snowboard under hela mitt liv, så att jag gillar väldigt mycket det också. Du tassar på dig när du talar om utlandsperioden, men vilken journalistisk bakgrund har du? Jag är egentligen utbildad, jag är inte en ren journalist och det, och det tycker jag också nog man eh, smittar oss lite på det vi arbetar. Att eh, min bakgrund är mera film och tv, eh, mediet, att arbeta runt det. Så jag gick, eh, i USA pluggade jag ju då film och tv eh, och sen pluggade jag på film och tv-skolan i Göteborg och utbildade mig till regissör faktiskt. Så att jag började ju inom nyhets-TV. En gång i tiden som redigerare. Och, men vilket jag tror, som jag alltid säger, mitt tips till alla som är inne i mediebranschen är att börja som redigera För att då lär man sig hur det funkar. Då får man hela, hela grundtanken med vad vi håller på med egentligen och försöker förmedla är där. Så att jag började mycket mer med Nyhets-TV och Ungdoms-TV så innan jag gick in på sporten. Har den där eventuella känslor för dramaturgi hjälpte i, i din yrkesroll idag? Ja, det tycker jag verkligen. Jag tycker jag har med mig den varje dag egentligen. Och kan också relatera väldigt enkelt till alla olika positioner. Allt ifrån Det är väldigt högt och lågt i mitt arbete. Allt från när vi sitter och diskuterar stora beslut om nya rättigheter till att vi pratar en färg eller hur en grafisk skylt ska se ut i en uh, hockeyall sändning. Men då kan jag väldigt enkelt relatera till de personer som jobbar med det, vilket jag tror är bra för dem och även bra för mig. Du är med på den typen av beslut alltså? Jag är inte inne och tar besluten men jag är väldigt intresserad fortfarande av produktionen och det är det jag älskar, att producera och göra tv. och Därför så tycker jag det är kul att vara med i den processen. Du blev sportchef på ViaSat. Sommaren 2012 efter att ha varit på företaget i en handfull år. Vilka saker ville du förändra direkt när du kom in? Hade du någon vision sådär? Alltså, vi har gjort en fantastisk resa. Jag kom ju in med min då förra sportchef, Pert Lander, kom ju in, ja, i mitten på 2000-talet. Då det togs beslut i, på MTG att vi skulle satsa på sporten ännu mer. Och göra om till, till att bli de här nischkanalerna. Vi har satt fotboll, motor, hockey, golf. Och då var jag med som redaktionschef under den tiden, med Per, och det var väldigt kul att få den chansen och möjligheten att göra något sånt stort. Och sen också kul att se vad det blev av det, att det blev väldigt lyckat. Så att egentligen det jag kände när jag tog över, det var att fortsätta den linjen vi hade satt och förvalta det till en början och kunna fortsätta göra bra sport, producera bra sport i tv. Så du hade inga stora omvälvande förändringar i tanke? Nej, inga liksom eh, att nu ska vi vända upp och ner på det här utan eh, jag jobbar väldigt nära Pärtillander eh, och vi hade ganska lika visioner, har lika visioner av hur man ska producera sport och hur man ska sköta. OS går era kanaler mellan den 6 februari och den 23 februari. Eh, vi har fått kritik för att ni genom stationstecken har stulit detta evenemang från SVT. Om du fick vända dig till de där som är liksom rädda för att ni ska sabba de olympiska spelen. Vad vill du säga då helt fritt? Först vill jag säga att vi är väldigt stolta över att vi har fått förtroendet. Att få, att få sända OS. Jag älskar ju sport och jag har som alla andra växt upp med OS. Och kollat text-tv som det var på den tiden. När, man, när inte nätet fanns på samma sätt. Och bara att få vara med och få den möjligheten känns fantastiskt. Sen förstår jag att... När det blir en förändring skapas det oro. Och, eh, Svt har haft, eller sent OSN sen det startade, så man kunde börja sända OS på 60-talet. Vilket är ganska unikt för en sportredet. Eh, vi gjorde samma sak 89 när vi tog över hockey-VM. Det blev ju dramaskri. Men om man backar tillbaka och ser på vad, vad det gjorde för sport i tv i Sverige så har det gjort enormt mycket. Alltså det trean gjorde då, trots mycket kritik, var ju att skaffa ett kommersiellt format men som också gjorde att det blev ett nytt sätt att producera tv. Om man ska gå väldigt branschnördigt så var det ju första gången helt vi flyttade då på den tiden flyttade man studion från den klassiska tv-studion till arenan som var ett grepp som gjordes då och det är något vi ser idag överallt som alla använder. Jag skulle säga att det här är möjligt istället stället till de som är, som är skeptiska. Jag förstår att man är van vid en röst. Man är van vid, att har sett hur olika sändningar är. Men eh, jag är övertygad om att vi kommer göra OS väldigt bra. Vi producerar sport väldigt bra idag. Och nu har vi chansen att föra in det i OS. Och eh, konkurrens är bra. Jag tror det här gynnar SVT också. Jag tror att de inser att eh, de måste vara på tårna och eh, visa framfötterna också i framtiden. Hur stor har nervositeten varit i MTG-huset kring att förvalta de här rättigheterna på ett bra rättvist sätt sedan ni fixar dem? Inte alls, ska jag säga. Vi är väldigt trygga i det vi gör. Vi, om man tar en Champions en kväll i grundserien när vi sänder åtta matcher, då är det större än ett vinter-OS. Vi har mer sändningar då än om vi någonsin kommer att ha under OS, alltså, om man tar en enskild dag. Så att vi, alltså, vi tycker att SVT, SVT har gjort det bra. Det har varit kanon. De gör ett jättebra jobb. Men vi är otroligt glada och förväntansfulla för vad vi ska göra och få chansen att producera hos oss. Finns det något arv eller tradition från Stenbeck som Bryson nämnde själv tog, tog då jag använder det ordet, hockey-VM från SVT och la det här på, på MTG 1989 som du sa? Finns det arvet kvar när den här affären genomfördes, den där kaxiga liksom? Alltså, jag tror inte att, det är en, att vi har en kaxig attityd här, nu ska vi kaxa till det här och haha nu gör vi det här utan det är mer att vi... Vi är ett företag som ligger i framkant. Vi tittar på alla möjliga rättigheter och eh, om, om det finns vissa grejer vi kan göra som vi anser är bra då gör vi det. Och det tycker jag är väldigt roligt att den andan finns och att vi inte är rädda för någonting utan eh, vi, har, eh, vi har fått förmånen att få sända OS så det kommer bli grymt. Hur mycket går ni back på att köpa de här två rättigheterna OS Sochi, eh, i år då, och sen OS 2016? Det pågår drygt en månad tillsammans de här två och har uppgivits att kosta runt 250 miljoner. Hur mycket går MTG back på det? Som du förstår så kan jag inte svara på den frågan. Eh, och, eh, vi pratar ju aldrig om eh, vad rättigheter eller vad rättigheter kostar. Eh, vi, vi är väldigt förväntansfulla vad OS kommer att ge hela huset och hela koncernen. Det är självklart att det är en investering som vi har gjort. Eh, och det, det känns väldigt roligt. Och, det, och framförallt spännande att se vad det, vad det kan innebära för, för OS i sig. Liksom. För det, det, det som jag tycker vi har lyckats, med och håller på med, det är ju att vi har lyckats skapa ett. Ett snack kring OS och det är något som IOK och SOK också har saknat. att OS, Man pratar om OS varannat år men nu har det ändå pågått en OS-diskussion ganska mycket hela tiden. Vi, startade OS -kanal. vi har startat en OS-kanal, vi har satt 14 till exempel. Och det, eh, jag tycker vi är ändå på gång att få att OS lever lite mer än bara de här två veckorna. Men tyvärr på din fråga, hur mycket vi har gått back så om vi går back eller går i vinst eller vad vi gör, det, det kan vi tyvärr inte svara på. När jag har talat med SVT-människor i den här serien så är de rätt förvissade, i alla fall rätt förhoppningsfulla om att SVT kommer ta tillbaka OS framöver. Kommer eran eventuella offensiv att ha kvar OS? Tänker ni på det nu eller utvärderas det där under de OS som kommer här nu framöver? Det måste ju vara tråkigt där. Vi kan ju tyvärr inte svara på det, hur vi resonerar. Utan vi... Det är någonting som vi håller oss för själva och man får vänta och se helt enkelt vad vi gör. Men det finns en möjlighet att MTG fortsätter att hålla OS? Alltså vi tittar alltid på alla sporträttigheter hela tiden. Så att eh, vi stänger inga dörrar. Carolina Klyft, Per Elåsson och Anja Persson ska jobba i bärande roller under eh, OS nu i Sochi. Du har sagt att ni är inspirerats av BBC med Gary Lineker och John McEnroe i spetsen mm. i, i liknande uppdrag då. Kan du inte utveckla det lite? Ja, alltså vi... Vi gillar ju att titta på vad andra gör. Jag tycker det är jättenyttigt. tycker jag alla borde göra. Man kan lära sig väldigt mycket. Vi har ju kollat ett tag på... Vi kollar mycket på USA-sänder. Deras olika kanaler sport. Även hur BBC-sänder och Sky. Och vi, vi har ingen målsätt att vi ska vara bara... bäst i Sverige för att producera sport. Utan vi vill, vi vill vara liksom världsledande i det vi gör också. Och då är det ju någonting som framförallt BBC då har ju... Vi har steget att lyfta fram då, tagit gamla idrottsstjärnor och lyfte in under sina sändningar, inte bara som experter utan även som programledare. Vi gjorde ju så med Niklas Jide. Eh, som lämnade sin framgångsrika innebärande och gick rätt in i, eh, i våra hockeysändningar. Då var det en del många som undrade vad, vad var det här, Var ribbstolskillen liksom, eh, som många sa då, även om eh, innebandy är en fantastisk sport. Eh, kunna klara av att göra sport i tv Och det har ju gått utmärkt eh, Och nu idag är han ju en av våra mest etablerade liksom, I det han gör Vart gäst i podden också Vart gäst i podden också, bara en sån sak ja, det är ju, Då är det ju ett tecken på enorm framgång i såna fall. Jag, jag, jag förstår, förstår det ja. <laughs> eh, men, ja, men om man kollar på BBC Tillbaka till det alltså, vi, eh, vi var över och kollade rätt mycket på hur de använde Lineker. han har ju varit ett tag på BBC De använde även Jonathan Edwards I sina fridåsställningar i London Som ledde det därifrån de vågade till en John McEnroe som lite expert under London OS där han kunde sitta och prata om eh, cykling och han pratade om pingis och, och det blev väldigt spännande hur hans, eh, hans sätt att se på det. Eh, och då började vi titta runt och vi tyckte att det här är kul. Eh, man måste kunna förnya sig och eh, ska man vara krass så kan ju ibland Sport TV hamna i ett fack eh, som många tycker att... Eh, det blir ibland gubbar i slips och, som sitter och pratar hockey eller pratar om någon annan sport. Eh, men då är det ju kul att kunna hitta nya, nya sätt. Och då fick vi lite indikationer, vi, vi gillar Carolina väldigt mycket. Vi har sett henne på en del föredrag hon har gjort. Och, henne, och då fick vi lite indikationer att hon också är intresserad av detta, att hon hade en, har tankar på det själv att göra någonting annat och att hon framförallt älskar OS och vill jobba med det. Så då träffade jag Carolina och vi började prata och vi hade väldigt bra samtal och det ledde fram till att hon blev en av våra huvudprogramledare i OS. Så det känns jättekul. Gäst yes, i podden också? Gäst yes, i podden också. Hur viktigt var att Karolina var en kvinna och inte en gubbislipp som du själv sa? Eh, jag tycker det är självklart. Alltså, generellt är jag emot... Eh, alltså jag tycker man ska göra så bra tv som möjligt. Eh, sen spelar inte ingen roll för mig om det är... Eh, eh, en man eller en kvinna, utan det, det, man ska göra bra, bra sport i tv. Eh, och eh, jag tror att eh, Carolina, det hon har, hon har i sig att bli en bra programledare. De tester vi har gjort så ser man det direkt, att hon, hon har känslan för det. Eh, och eh, så att, eh, det kommer att bli hur bra som helst. När du säger det, är det rimligt att tro att Carolina Klyft med minimal om ens, om ens befintlig tv-kunskap Ska och programlederirutin, ska kunna lösa den här stora rollen som det faktiskt är att vara huvudprogramledare i en live tv-studio? Nej, man ska verkligen ha respekt för det. Man ska ha respekt för yrket. Det, det är extremt eh, få som klarar av att eh, leda stora sändningar med många saker i luften samtidigt. För det är det ju verkligen ett OS. Det kommer ju komma in gay hela tiden. Mm. Så därför tränar vi ju Carolina väldigt mycket. Men samtidigt kommer vi också anpassa efter henne lite. Det hon vill och hennes tankar där, eh, där jag tror att i hennes fall blir det ju kanske mer fokus på intervjun, på att eh, möta personerna i studion än att sitta och rabbla sportnyheter och, och så. Så att, eh, det är självklart vi har med det i våra, i, när, vi, när vi planerar. Det här är en podcast från Expressen. En eh, stor fråga må hända men jag vill ändå ställa den. Hur viktig är Viasats sport som sådant för hela MTG-koncernen som för, för lyssnare då? Där ingår bland annat TV3, TV6, Riks FM eh, som radiokanal, Luna Favoriter, Bandit exempelvis. Hur viktigt är Viasats sport? Inomt eh, viktigt ska jag säga. Det, sport är viktigt. Sport är drivande för eh, både kunder och tittare. Det är um, i en värld som vi lever i nu där mediaklimatet verkligen förändras med hur mycket kanaler som helst, olika, man kommer åt vad som helst uh, på internet, uh, det finns liksom, kolla på ditt program när du vill, hur du vill, uh, så är ju fortfarande sport någonting som driver, det är live, man vill se det när det händer mm, och därför är det extremt viktigt. Vilken typ av utveckling ser du framför dig i sportjournalistiken? Vi ser mer och mer nu att man går över till eh, läsplattor och mobiler och tittar på sin sport där. Ni har ju Via Play som ert eh, verktyg där. Vad ser du framför dig? Kan du resonera om en utveckling där? Ja, men man har ju pratat om det här ett tag. Det har ju varit. Eh, eh, jag jag kommer ihåg för tio år sedan sa man ja, men om, om tre år finns det inga tablor. <laughs> då är det borta liksom. Det finns inga tv-lister, då, utan då är allting bara folk väljer själva. Men det har ju tagit lite längre tid tror jag än vad man trodde då. Men jag, jag är... Nu ska man ju inte säga aldrig, för då kommer jag sitta här om tio år och säga så här, höra vad de sa i podden, sa de här liksom. Men jag är nästan helt övertygad om att när man ser tillbaka på den här tiden vi är i nu, de här, framförallt de här OS, de här stora sporträttheterna som nu 14, framförallt i är Rio 16 och sen kanske även då 18, även då fotbolls -VM och de här stora... Så kommer man se... ett. Man kommer kunna titta tillbaka och säga här skedde det. Liksom. Här var en enorm förändring i folks beteende, hur man tittar. Där, jag tror att tv-kanaler, liksom, vad är en tv-kanal om, om några år? Liksom. Man, man, man konsumerar innehåll. Det är det man gör. Sen vill man bara hitta det bästa och enklaste sättet att, att, att kunna göra det. Så tror jag verkligen det kommer vara. Enligt uppgifter, igen då, plöjde vi har satt ner 2 miljarder när ni förlängde med Champions League 2018. Ehm, jag Först måste jag fråga, kan man räkna hem det? Ingen kommentarer. Och då undrar jag, hur viktigt är ett sådant köp för er? Ni har haft det exklusivt sen 1992. Berätta om liksom, eh, vikten av den rättigheten. Ja, men Champions League är ju fantastiskt. Det är ju världens, det är världens bästa fotboll. Det är ju bara att se utvecklingen de senaste åren, hur Champions League har vad som händer där de stora klubbarna i Europa pratar ju om Champions League före de pratar om sina inhemska ligor. Att, eh, det är enormt viktigt och, och intresset är enormt stort. Champions League för oss är ju en fantastisk rättighet och vi har ju haft den sedan det startade och eh, det är självklart att den har sin plats för oss och att den är viktig. Hur vill du ställa den emot Premier League, som är en ganska ny rättighet för er? Jag att de är, det är svårt att jämföra, men, men de, är, de, är ju, de är bra på sitt sätt. Premier League är ju extremt stark på grund av traditionen i Sverige. Med den, eh, du kan ju lista ganska många lager Premier League, som ganska många ändå känner igen. och man får en känsla för det. alla nästan alla som inte ser av sport och följer fotboll har en relation till många lag i Premier League. Så är det ju inte i de andra ligorna riktigt. Det, det kommer väl komma mer men det är ju inte riktigt så. Eh, sen är ju den väldigt helg eh, bunden, och där har ju Champions League de gjorde ju det genialiska draget att lägga matcherna ganska sent eh, tisdag onsdagar som gör att det är öppet för alla. Alltså, även om du är ung, eh, singel bor själv så funkar det för dig. Men när du är en barnfamilj och jobbar så funkar det också. Det, alltså, det, det finns otroligt många fördelar med den rättigheten. Och den krockar ju aldrig med någonting egentligen utan den ligger där perfekt och man kan titta på den. Om vi liksom struntar i ekonomi i de här två, mm. hur viktigt är det imagemässigt för att vi har satt? Finns det en sån aspekt också? Alltså, självklart, men vi, alltså, vår image ska ju vara att vi är bäst på sport. Uh, men Däremot tycker jag att eh, i det ingår ju självklart att man måste ha några starka rättigheter. Så är det ju. Eh, men sen tycker jag som Hocka Svenskens bra exempel på att vi också lyckats bygga, bygga en liga tillsammans med dem eh, som har eh, växt enormt mycket på det sättet vi gör kändningarna. Eh, så man kan liksom skapa ett intresse kring en liga som inte behöver vara den här premium största ligan. Den här frågan gissar jag också du kanske inte kan utsväva jättemycket om men vilka rättigheter skulle du hypotetiskt vill jag se hos er. <laughs> generella termer... Eh, alltså vi, har, vi är väldigt nöjda med det utbytet vi har. vi har. Vi har liksom... Eh, jag kan säga, i, I de de och de genrekanaler vi har idag så har vi de starkaste rättigheterna. Vilket känns väldigt kul. Och, eh, sen är det självklart att man som sportfantast eh, Alltså privat kan ju klart, man kan vara avundsjuk på eh, de som får jobba med att få med mot fotbolls-VM i Rio. Liksom. Det är ju ashäftigt alltså som, som sportälskare. Men nu kommer man ju få se det och tyvärr är inte Sverige där. Men, eh, men, men om man ur koncernsynpunkt och arbetssynpunkt så är vi väldigt nöjda det vi har. Vi, vi följer vår plan och det, det är jättebra. Finns det på kartan att vi har satt och köper fotbolls -VM framöver? Inga kommentarer. Du nämnde tidigare att ni hade delat upp kanalerna till, eller nischat kanalerna snarare. Och idag har vi då, vi har sport, vi har satt fotboll, vi har satt motor, vi har satt hockey, vi har golf. Ser du något scenario att ni kan addera en kanal med en helt ny brand? Ja, självklart allting är öppet. Det är, allt handlar ju om intresse och förfrågan, vad, vad tittarna vill ha. Så att det, det är verkligen ingen omöjlighet. Du ser inget intresse på horisonten redan nu? Ja, vi har våra tankar, och men det är ingenting jag kan prata om Vi har, satt, har tappat både eh, franska ligan Ligue 1 och La Liga eh, för några år sedan vissa men ni hade dem ändå i er portfölj. Känns det där trist och tråkigt? Nej, alltså vi, vi, eh, vi är väldigt glada och nöjda med det vi har. Eh, sen kan man aldrig, det är alltid svårt att veta vad, eh, vi stänger i franska ligan under flera år. Och eh, valde att inte förlänga den då i och så kanske hamnar. Det är klart att hade man vetat det, då klart var det kanske sett annorlunda på den eh, hur det hanterat det. Eh, men så är det ju, så funkar ju den här branschen. Och, eh, ja, det, Man kan ju hitta lika många gånger vi har valt rätt liksom, eh, Utan att veta om det. Jag tror det var väl år som eh, hade väl. Eh, serial då, när han helt plötsligt bytte till La Liga. Så att man vet ju inte om det är nu. Nu är Slatan väldigt speciell eftersom han är så populär och så stor. Det är ju någonting det är unikt i Sverige att vi har fått en sån världsstjärna. Det genomsyrar ju allt. Landslaget och allt han gör. Vi märker ju det på våra sändningar att så fort Slatan är med så är det ju höjs ju tittningen och intresset. För några år sedan var vi ju Glada, har ni slattan med eller har gör mål? Nu gör han ju mål varje match. Liksom. Det är så här, ja visst, det är självklart. Det är ju frågan vilka rekord han slår. Så att jag tror det nog kommer dröja när vi får vara med om det vi är med om nu igen. Att en, en spelare så styr var intresset ligger. Det var ju ingen som pratade om franska ligan om det backar två år. Liksom. Den fanns ju inte hos folk. Och så helt plötsligt så är den Paris en av de populäraste lagen i Sverige. Så att det är speciellt kan du konkretisera det där vad Slatan gör med tittarsiffror? Kan man tala i procent eller någonting nah, sånt där? Nej, ja, inte jag kan inte tala i procent men, eh, men, men han, han påverkar väldigt mycket. Det märker vi om man är skadad i match eller inte. Jag tror eh, det var eh, det var Emir på TV4 tror jag som eh, twittrade den gången eller om la ut det att eh, han som ja, för detta fotbollschefen där han kunde visa när slatan blev utbytt i matchen, vad som hände med tittarsiffrorna då. Och det visar ju lite om var folks intresse ligger. Att det är ju inte kanske Paris i sig utan att det är Slatan man, man följer. Mm. När ni lägger Champions League-schemat på tisdagar och onsdagar, följer ni slatan på något vis. sätt då? Eller väljer ni bästa fight eller mest på spel eller något sånt där? Eller är det Slatan som gäller? Nej, vi försöker ju, alltså bästa matchen ska alltid gå i visat fotboll, det är ju så det är. Men sen vilken det är, det, det tror jag att de som är Arsenal-fans som lyssnar här <går> skulle nog säga att det är alltid Arsenal. Eller de som hejar på United säger att det är alltid United, eller de som håller på Barcelona, att det är alltid Barcelona. Så att, jag skulle inte säga att vi följer slatan hela tiden, men vi tar hänsyn till det, vad han spelar. Men däremot så finns det exempel, redan när man ser förra hösten här nu, förra året, så var det, då tog vi ibland beslut att lägga Paris på vissa Sport till exempel för att det var en bättre fight om det var Bayern München mot City eller vad det var som fick ligga på fotbollesträtt. Är du involverad i matchval och kommentatorer, experter på plats och så vidare? Nej, äh, alltså vi har ju en, en, ett ledningsteam, en ledningsgrupp som jobbar med sporten och, men det är ju vår programchef Per Nunstedt som är direkt ansvarig för innehållet och hur, vilka som ska jobba med matcherna. Och sen har vi en produktionschef som heter Rikard Segerborn som också är involverad i själva planeringen och produktionen och så. Men vi har ett, en ständig dialog. Men vi sänder över 8000 live-timmars sport varje år. Och vi har OS nu, utöver det som kommer också som jag håller i. Så att då blir det att man måste delegera och det sköter dem jättebra. Så att... Du nämnde att du var med och träffade Karolina Klyft innan hon skrev på kontraktet. Hur involverad är du i rekrytering generellt av kommentatorer och experter? Väldigt. Jag skulle säga att ingen rekryteras utan att jag är involverad i det. Men det är framförallt på som håller i det och spanar och tittar och vad som är på gång. Men vi har en väldigt, vi är ett väldigt teamwork i allt vi gör här skulle jag säga. Som känns väldigt kul. Som... Ja, men det vi var inne på tidigare att jag kan sätta mig redigering ibland och klippa upp ett inslag, för jag tycker det är så roligt. Och så att det, det tror jag genomsyrar hela vår redaktion och alla som arbetar, att vi, vi har väldigt högt i tak och vi är ett, ett lag som jobbar ihop. Kan du gå in på hur processen ser ut när ni rekryterar någon kommentator eller expert, i synnerhet från en annan kanal? Hur, jag tror att lyssnarna är nyfikna på hur det, hur det handgripligen går till helt enkelt. <laughs> Precis. Sitter i ett rum eller ett stort rum bara på ett stort bord så att folk kommer in. Nej, Nej alltså, jag vill inte. Är det en kopp kaffe och snack, eller vad händer ja, det? Det, det, Jag ska säga att det är ganska. Det är nog mer odramatiskt än man tror. Att, äh, det är klart att vi, vi är ju. Vi är man är i mån om att det finns ett stort intresse. Så att äh, jag träffar ju inte Carolina på. Äh, den väl mest välbesökta restaurangen eller ett stort kafé, liksom, det gör ju inte. Man träffas ju någonstans själva där man vet att det inte är, man får i fred och ingen ser den, liksom för att man vill hålla den processen så hemligt längre igår. Och när det gäller från andra kanaler så. Ja, det, man, man, man tar ett möte och man, man, man hör efter om det finns ett intresse och om det finns ett intresse att träffas så gör man det. Och då eh, håller man en dialog och eh, sen, ja, sen går man vidare ifrån. Var det någon person som ni försöker rekrytera till OS som det inte fungerade och ni inte fick över? Vi är väldigt nöjda med den truppen vi har och vi har dem vi vill arbeta med. Vad hände med Niklas Holmgren egentligen? Jag vet att många tittare uppskattar hans kommentering. Han gjorde ju Sveriges landskamper en, en lång stund. och var profilerade på satt. Nu hör man honom inte lika ofta och inte på lika stora matcher. Vad har det skett? Alltså, Niklas Holmgren är ju, vi vet ju att han är väldigt folkkör och han är ju väldigt duktig. Han är, jag tycker han är kanon att lyssna på också. Men Niklas har av privata skäl valt att ta det lite lugnare och eh, inte jobba lika intensivt utan till och med en period tog han är ledigt eh, några månader. Eh, och det respekterar vi och jag, vad jag har sett och läst och respekterar vem, vad jag tittade också, vilket är väldigt uppskattat att man får ge honom den tid han behöver. Eh, men nu har vi som sagt börjat liksom komma in mer och mer och jobba mer och mer, eh, och, vilket är väldigt roligt. Mm. Så att, eh, ja. Finns det någon uttalad hierarki bland fotbollskommentatorer? När jag frågade Robert Pälskog det på TV4, då sa han absolut. Jag vet precis vart jag är på TV4-stegen just nu. 1, 2, 3, 4, jag är nummer 2. Finns det en typen av uttalad sak på via SAT? Alltså, inte att vi har en lista så här 1 till 6, eh, liksom, men däremot så vet de ju internt eh, eh, ganska tydligt var, beroende på vilka matcher de får göra. Till exempel... Eh, i fotboll är det ju några vi går runt på på Champions League och det är klart att det är de vi, vi tror på mest just nu. Uh, och, uh, Glenn Strömberg är ju väldigt viktig för oss on-site. Han gör ju alla våra stora on-site matcher. Uh, så att, uh, ja, inte, men inte mer än så. Vet du redan nu i vintertiden här vem som ska göra Champions League-finalen i slutet av maj? Uh, nej, det, det är inte helt satt än, Men uh, där har vi... Där har vi faktiskt kört lite varannat år, har vi gjort hittills. Men det är inte satt. Ni har ju, ja, vi har satt hårdvärva från gång till annan. Ett bevis på det är Erik Niva som kom, som fortfarande profilerar på Aftonbladet men får jobba för er. Mm. Vilka typer av personer vill du värva från andra mediehus? Jag är väldigt nöjd med de vi har, självklart. Vi, jag tycker vi har de bästa programledarna och de bästa kommentatorerna. Sen är det självklart att uh, vi alltid har ögonen öppna, uh, men jag skulle säga att vi har mer ögonen öppna för nya mm, förmågor. Uh, det, jag tycker att det behövs lite generationsväxling. Det skulle inte, jag tycker att man skulle må bra att få höra lite andra röster. Därför tycker jag just det här med att vi tar, har OS nu är jättekul. Att andra får chansen att komma fram. Det kan inte vara så att bara en person är den som kan kommentera vissa idrotter utan det finns väldigt mycket duktiga kommentatorer och programledare i Sverige. Men som bara för att de inte syns på SVT eller T4 når den breda massan. Och jag tycker verkligen man måste kunna ge dem chansen och ge dem möjligheten att få komma fram. Så det, det är något jag hoppas att vi, om man, ser, om man ska se framåt här att eh, mer nya kommer fram och får få chansen. Det, eh, det tycker jag. Kan du inte resonera lite om det exemplet jag nämnde, Erik Niva, han är ju hårdprofilerad på mm. Aftonbladet och sitter i en Likstudio mm. nästan varje gång, mm. i alla fall tre, fyra gånger. Hur, hur, hur går det där till egentligen? Jag tror lyssnare och tittare kan, kan vara nyfikna på den saken. Mm. Alltså, som medieklimatet ser ut idag så är det ju inte så att eh, tidningarna, nu har, ju, nu har ju de börjat satsa ännu mer på rörligt. De börjar ju i stort sett skapas små egna tv-kanaler på nätet vilket gör ju att även de kommer i en annan i en annan sits när det gäller hur man ser på allt vad det gäller rörliga klipp vad det gäller personer i rutan och eh, när vi slöt eh, just när vi började samverka med Gniva då, då kändes det ganska naturligt ändå att han var väldigt profilerad eh, eh, Fotbollsreporter framförallt, men också har en bredare, det vi honom med honom. Är att han, har, han har ju bredden, han kan ju verkligen prata om innebörden, bakgrunden kring klubbar, kring samhället, men det kan också det tekniska om hur fotboll fungerar, som är en enorm styrka han har. Och han har ju en enorm förmåga att uttrycka sig och förklara så att folk förstår och folk gillar det han säger. Och då när vi började diskutera med Erik Niva så var ju inte eftern så etablerat vad det gäller deras rörliga saker och så här. Så att vi tyckte att han borde verkligen få chansen och han borde synas i utan. Och Afterball tyckte det var en bra idé också. Så att vi, vi har en bra relation med dem och då kom vi överens om att vi, vi helt enkelt, han får sitta i våran studio. Men jag skulle säga idag skulle jag ju säga att han är lika etablerad hos oss som han är hos dem. Där han för många är ju lika mycket Erik i Viasat fotbollsstudio som skribent på Aftonborg. Tror du han är nöjd hos er? Extremt nöjd. Vad gör TV4 bättre än er? Jag tycker, det, det jag tycker TV4 var bra på som de ska verkligen kräva för det är att de har eh, lyft fram eh, fått en bredd i deras eh, programledare. Att De har till exempel gett Anna Berlin chansen så mycket som hon har fått. Jag tycker de har gjort jättebra. tycker det är jättekul att se. och att Hon har också tagit ansvaret och gör det väldigt bra. Eh, jag tycker att de... Eh, efter förutsättningar, de är ju som oss i en kommersiell kanal, ändå hanterar reklam och sånt på ett bra sätt. För att jag vet vilka utmaningar det kan vara. Jag vet hur det. Jag sitter och kör en fyrostsändning med reklam för att alla ska bli nöjda. Och det tycker jag ändå de hanterar bra. För att man vet att man får många som blir irriterade och har svårt att förstå varför det tas beslut som det görs. Men man, man sitter ju ändå i. Det är vårt sätt att finansiera tv. Det finns ju olika sätt på. och Vi måste ju använda det via reklam eller betalt tv. Eh, sen tycker jag också att de... Eh, det de har som eh, inte vi har, det är ju att de har sina nyheter, sina dagliga sportsändningar. Och det är ju någonting som vi saknar som är en väldigt en stor fördel som de har. Där de hela tiden kan berätta och ha ja, en nyhetspuls. Liksom. Eh, vi lever ju kring våra stora livesändningar, det är det som vi har. Finns det någon ambition i det här huset att få till nyhetssändningar? Sportcenter gick ju för några år sedan. Där för övrigt Anna Brolin slog igen. Ja, precis. Alltså, vi tittar på alla olika möjliga saker att göra. Men vi kommer inte starta nyhetssändningar i dagsläget i alla fall. Jag tycker att SVT gör bättre än er? Jag tycker SVT är väldigt bra... Eller de har ju fördelen att de har en större bredd, det tycker jag är styrka de har. Där de, de kan använda hela sitt hus på ett annat sätt än vad vi har. Men också det med att de har nyutsändningar. De kan ju väldigt enkelt göra ett reportage ifrån någonstans i världen om någonting. Eftersom de har sina korrar utsända överallt. Det är ju någonting som är omöjligt för oss rent ekonomiskt att ha personer utspridda i hela världen. Eh, sen tycker jag de är ändå är duktiga på att lyfta fram, som också är deras uppgift, och det är ju, Jag skulle inte säga att det är bättre än oss, för det, är, det ligger ju inte i våran... I, det, utan vi, I våran uppgift vad vi ska göra, eller som vi ser på vad vi ska göra, utan de är duktiga på tycker jag ändå, att lyfta fram andra historier, andra berättelser eh, som jag tycker är viktigt att det kommer fram. Eh, det rör ju även liksom sociala problem eller handikappidrott och sådana saker som jag tycker är väldigt viktiga att det finns där. Om du skulle ge något råd till sportchefen på, på SVT, han heter Per Yng. Mm. Eh, vilket råd skulle det bli? Eh, han vet allt ändå. Men släpp aldrig liksom, tanken med public service. Utan jag, skulle, jag skulle vilja säga att gå ännu mer på public service. Det skulle jag skicka vidare. Att våga bredda ännu mer att hitta liksom bredden inom idrott. Skulle ni ta emot André Pops med öppna armar vilken dag i veckan som helst? Vi är väldigt nöjda med de proklaminare vi har. De gör ett jättebra jobb. Så att... Är det tuff stämning i MTG-huset? Leverera eller? Gatan liksom. Det finns det ryktet i branschen mm. på vissa håll mm. som du kanske vet. Ja, nej men det, det, kan, det, det är väl förstående att det kan vara så. Vi är ju ett eh, börsnoterat bolag där som drivs av framgång och säljer och att det ska gå bra. Men jag skulle inte säga att det är så. Jag skulle säga att det är, eh, det är en väldigt bra ställning och jag tror folk känner sig väldigt trygga i det de gör. Men samtidigt det är det så att man måste visa framfötterna att göra ett bra jobb, men vi är väldigt noga när vi rekryterar också att vi hittar rätt personer som vi tror på och som passar in. Sen, och det är ju, nu pratar jag ju för sporten framförallt. Jag skulle säga att vi, vi är ett väldigt gott gäng som har en otroligt bra stämning här i alla fall. Har du eller ditt mediehus någon uttala strategi kring att få in mer kvinnor i sportverksamheten? Du var inne på det lite förut nu. Mm. Alltså, återigen, jag, jag är ju ändå för att det ska vara bäst person på bäst plats. Men jag tycker också det är väldigt viktigt att, att det är jämställt. Det är, ju, det är ju verkligen någonting som vi värdesätter enormt mycket. Och jag tycker vi arbetar för det 100 procent. Att vi, vi gör liksom ingen skillnad bara för att ta in killar för tjejer eller ta in tjejer för killar, utan Sen vet jag att den här branschen, eller vet branschen är ju av tradition, så ser ju medelbranschen ut så att inom sport har det varit mer killar. Och inom nöje är det mer tjejer. Så att, kollar man på nöjesproduktion, så är det ju tvärtom. Då skulle man nästan kunna driva en tes åt andra hållet. Att det är väl, man ser de bästa producenterna i Sverige, det är många tjejer till exempel på nöjes tv. Men inom sport. Och det, det kan jag nog säga att där har man nog fått lära sig en läxa om man backar några år tillbaka. Som har skapat en kultur. Att man, det, det ska man verkligen inte backa för att det är så. Där, eh, för några år sedan så var det verkligen att man kanske tittade mer på killar än att tjejer skulle vara i tv. Men det är ju en vana bland bland tittarna också. Vad man är mottaglig för. Det har varit en diskussion om med kvinnliga kommentatorer till exempel då. Men jag har sagt det förut att så, under de åren jag har jobbat på via vi SAT, har satt har vi inte fått in en enda ansökan från en tjej om att kommentera eh, sport. Välkomnar du det? Alla dagar i veckan. Om det är någonting jag välkomnar alla dagar i veckan så är det det. Eh, definitivt. Eh, sen har vi säkert, vi kan ju också bli bättre på att när vi letar också att eh, försöka hitta eh, tjejer också. Men eh, det är också svårt att hitta dem om de inte visar sig liksom, där, att, jag in, att intresset finns och att jag vill göra det här. Vilka råd skulle du vilja ge till en ung aspirerande journalist som vill komma in i Vi satthuset? Ja, för, för det första, höra av sig. Kunna Kundredigering. <laughs> då, då är man in direkt. E, nej, det är att höra av sig och berätta vem man är och vad man tror på och hur man, vill, hur man ser på att göra sport. Det, då kommer man långt. Men jag tror också att det är viktigt att förstå det, det, att många ser, alltså många idag: det, det finns ju lite hos nittitalisterna och så här: att man ska, när ja man har gått i medieutbildning och så är man. Eh, Ja, ja hej jag heter det här och jag tänkte att jag ska få åka till Champions League-finalen och stå och intervjua Messi liksom. Ja, ja men det är okej, okay, vad bra, spännande, intressant. Men det är kanske inte riktigt så det fungerar utan jag tror att för din egen skull så är det nog att det är väldigt bra om du börjar med det här istället och lär dig. Därför är det ju kanoner med internet att det kommer fram mera... Det var ju liksom kanal lokal förut och öppna kanalen och de här tv-kanalerna som fanns förut som ingen tittade på. Men där gjordes det ju mycket tv där folk fick erfarenhet. För man ska inte underskatta erfarenheten. Och det där har ju då, till exempel SVT 4 har ju väldigt bra forum där. Där de kan i morgonsändningar, morgonnyheter, slussa in folk som får rutinen att, att vara i rutan. Och det gjorde som Niklas Gide till exempel när han kom till oss så gjorde han ju hur många travsändningar som helst för och på diverse i Tobaksab-butiken man ser liksom de här travsändningarna men det var ju en jättebra skola för honom att köra det bara nöta. Vi hade ju alltså som du nämnde vid för många år sedan också en jättebra skola för Frida Nordstrand och Anna Brolin att bara pumpa och köra livesändningar och få rutinen för att det har man man alltså tror nytta av det den dag man sätter sig liksom i en stor livesändning på en en etablerad kanal liksom, så att, att inte, mitt, mitt råd egentligen att samfatta det här är att eh, ha inte så bråttom. Våga ta tid. Våga lära dig. Och komma in och få en, erf en bred erfarenhet. För att eh, se längre än bara ett år. Då, då tror jag att man eh, kommer något. Skulle du säga att man som aspirant ska vara bred i sitt sportintresse eller nischa sig? Behöver man ytterligare en som kan allt om Premier League? Exempelvis? Mm. Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är en väldigt bra fråga. Jag tror att det är lättare att vara bred än att vara nischad. Mycket svårare att slå sig in i en etablerad Premier league -studio eller La Liga-studio än att kanske ta ett bredare grepp. Liksom och, och så. Vad tror du att du gör yrkesmässigt om tio år, Erik? Om jag, om jag får hoppas och drömma så hoppas jag att jag har registrerat en långfilm. Det är en ä, dröm jag har och ett stort intresse jag har ä, på sidan om där ä, jag, ä, ä, alltså jag älskar sport och det jag håller på med men jag, jag har lika stort intresse för andra former av media också med film och nöjestv och så här. men just, ä, ä, just jobba med långfilm vore kul alltså det, men det är ju det är en smal bransch och <laughs> i Sverige framförallt så man får se kanske Kanske vinner på lotto någon gång så kan jag finansiera en egen eller övertala, övertala någon avdelning om MTG att uh, ge mig ett år nu så jag kan få förnybla på ett manus och så ni har ju Visat film. Ja vi har ju Visat film liksom. Det är dags att börja producera egen film i Visat film. Mm. Vem tycker du att jag borde intervjua framöver? Jag tycker att du borde intervjua Göran Sackersson på grund av på grund av att uh, Göran är TV-reportaget i Sveriges fader. Det vi ser idag, som många uppskattar på till exempel SVT om Jens Lind eller många saker vi gör eller T4, det är han fader till egentligen. Han började en gång i tiden med något som dagens mer yngre generation inte förstår, hur det var då. Att vara ute och filma med en filmkamera, med riktig film, där man framkallade det man hade filmat samtidigt som det gick ut i rutan man hade inte ens kunnat titta på den liksom. det var ett annat sätt att tänka och det, annat, och, det är en, och det är ett annat sätt att berätta men den berättartekniken tycker inte jag, den får aldrig glömmas bort utan den måste leva kvar i det otroligt fasta snabba så här, samhälle vi lever i nu jag att Göran sa det en gång du kan, om du träffar någon kan du ta det att egentligen är en riktigt på intervju man ska aldrig ställa en fråga egentligen, utan han, bara, han bara han har ett samtal med de man träffar och sluta prata och så måste jag, jag tror att Mats Sundin sa någon gång vi gjorde Göran träffade Mats Sundin en gång att efteråt sa Mats liksom att ah, det är helt sjukt Jag fick ju aldrig en fråga. han bara sluta ju och så var jag tvungen att prata. <laughs> nej så att eh äh, äh, jag jag tycker det är väldigt intressant att höra hans syn på allt. Tror han ställer upp. Jag tror att han ställer upp. Jag har citerat att han ställer upp sådana fall. Om man ska säga nej. Sista frågan mm. Syftar tillbaka på namnet Agendasättarna. På vilket vis sätter du agendan i Sportsverige? Jag tror att jag sätter agendan i Sportsverige genom det sättet vi gör sport. Jag tror och hoppas att många tittar på vad vi gör. Och vi har sett redan att man kan se det i andra sändningar. Att man tar intryck av det vi gör. Vilket jag tycker är roligt. Den resan vi har gjort de senaste 5-6 åren. I att vi tar rättigheter som OS så sätter vi en agenda. Historiskt i Sverige, där vi eh, visar att, eh, ja, att det blir kommersiell tv av OS. Egentligen, vilket är en väldigt stor sak som jag respekterar och är väldigt glad för att kunna göra. Tusen tack för att du ställde upp Erik. Tack så mycket. Agendasättarna görs i samarbete med Nordic